Şeyx ibn-i Cövcə Raximək, ki İblis necə döyüşən adama vəsvəsə eləyir ondan dağışır yəni mücahidə çünki İblisin ə, vəsvəsələndən heç kez xilas olmayıb, olmayıcaq İblis təbii ki müminə daha da çox vəsvəsə eləyir çünki onun işə odur ki azdırmaq Kim xeyr istəyər, kim imanın Güçlətmək istəyər, iblis ondan çox Şübhəy Qafıları açmaq istəyər Şəhvət qafıları ki, o yola gedməsin Və bəzilə, yoxsa uyur o yolunu yola Bəzilə diyanır, sabit olur o yolda Və burada Şeyh Rahimullah Abub Hurayr radiyallahu anhın rivayətini gətirdi O vaxt ki, ən birinci cəhəndimə girənlərdən də Biri mücayitlər olacaq Onlar ki, ixlasla döyüşmürlər sonra şeyh rahimallah və hatim rəzinin rivayətində deyir ki vəz Abdə ibn Süleyman deyir bir dəstənə gedirdim bizimlə də Abdullah ibn Mübarq idi Abdullah ibn Mübarq rahimallah böyük alimlərdən biridir hicretin 181-ci ilində vəfat edib rahimallah vəz də neçə kitab sahibidir Ləqəblərindəndir şeyhul İslam Və deyir ki Abd-i Süleyman Bir dəstə ilə döyüşə gedirdi Abdullah İbni Mubarak da bizimlə idi Və Artıq elə oldu ki Qoşunlar görüşdülər Rumlularla Döyüş gedir O vaxt Rum düşmənlərdən biri çıxdı qabağa Dedi ki Qoy biri çıxsın O vaxt döyüşlər ki Əvvəl döyüşdən qabağa Həm o tərəfdən, bu tərəfdən çıxırdılar Tək ya, iki nəfər ya, üç nəfər ya belə. Əvvəl döyüşürdülər Sonra döyüşlər başlayırdı iki Qoşun arasından Və deyil, biri çıxdı, görmədik Çıxdı biri belə Üzü bağlayan halda Və öldürdü Sonra kafirlərdən biri də çıxdı Onu da öldürdü Rumlardan ha Sonra biri çıxdı, yenə öldürdü Və belə Qalib çaldılar Və sonra hamı istədi ki, baxsın o üzrünə kimdir? Lakin üzrünü açmadı. Lakin birdən mən gəldim, üzründən belə götürdüm o hə, əskinik ki, baxın, kimdir bu? Gördüm ki, Abdullah evnə mübarəq. Abdullah evnə mübarəqdir. Dedi ki, Sübhanı, növş açdın, növş tanıttırdın məni. Qolxuram, ixlasım gedər. Həmçinin səliflərdən İbrahimin Məədhəm O vaxt gedir Dümətə görə döyüşür Və bəzilə başqa şey görə, Onun görə Qəlimətdən icası bir şey almaq Ən böyük günahlardandır Bə Gəlib Əbu Hureyq Buxari muslimi rivayət Deyir ki bir gün çıxdıq Peyğəmbər s.ə.v-lə Xeybərə Və Allah s.ə.v-ə xeybəri Verdi bizə Və sonra, xeybərdən sonra bir yerə düşdü, başqa bir yerə. Orada birin oxlarını öldürdülər. dedi maşallah, e, maşallah, bir şəhid oldu inşallah. Sahibələr deyir. Və Peyğəmbər səhəsindir ki, xeyr, o şəhid döv, o cəhənnəmdə qalacaq, cəhənnəmdə düşücəyik. Çünki xeybərdə qənimətdən bir dənə ox götürüb icas Oh, o qənimətdən Bir şey götürmək Ən böyük günahlardandır Qənimət yəni Kafirlər yerlərin alanlar Orada ki mallar Nə varsa qənimətdir Lakin onu bölməyin şəriyyətlə yolu var Oradan izahsız Kim bir şey alsa Qiyamət günü onunla gələcək Və daxil olacaq cəndimə Allah bil, əbədiyən deyil inşallah ha. Ona görə bu hədisi işləndən sonra Bu hadisəni görəndən sonra Biri gətirdi, bir dənə ip götürmüşdü Bir kişi İp yəyə iki dənə ip Dədi, ya rəsullam, mən də qənimətli götürmüşdüm bunu Xeybənin qənimətindən Dədi ki, rəsullu səhəni, oddan azad oldun Sən xilas oldun, əzi. xilas edin oddan onun görə görürsən yəni, iblis necə vəsvəsələyir bu da mücahidə vəsvəsələyir vələ ki, şeyx davam edir vəsvəsələyir, inşallah gələn dərsləri də o birisi vəsvəsələyindən keçir Allah bilir sonra şeyx mücəvcə rəximəq Allah buyurur ki e, iblisin mücahidə vəsvəsələyindən deyir ki, şeyx və qadiyəkunul qazi alimən bit təxrim deyir ki, ola bilər döyüşən Bilsin ki, müəyyən şeylər haramdır Və lakin deyir səbir, Səbiri çatmaz Bir şeyə Və ya Elif ki, ləşər ki, o hansı ki Bu əməl edir, hansı əməl sahibidir O hər şey örtəcək Elif fikirlə görürsən, haram edə bilər Bu da şeytanın vəsvəsiləndə deyir Şəx Rahim Allah Və sonra Şeyh Rahimullah buyurur ki Zikru təlbisi ya aləl-əmirinə Və nəhinə aləl-munqar Yaxşı işlərə çağıran, pişişlərə çəkindirən necə vəzifəsələri şeytan Yəni dəvət edən adama Və deyir ki, ümumiyyətlə insanlar iki cürdür Yəni dəvət edənlər Alimlər, bir də cahillər Amma ə, alimlərə qarşı iblisin vəzifəsələr budur ki iki yolla ancaq vəsfəsələr alimə dəvət alimə birinci iblis gözəlləşdirir ona məsələn onun zikr etmə ilə və tərifləmə təəccüblənir təəccüblərin qolsuatı qalxır ona gəlir ki o dəhşətdir gözəlləşdirməklə onu bu vəsfəsədir İnsan ümumiyyətlə yer tərifdən qaçan Çalışa ki Bir əməl görəndə eləməyik ki Qoyunu tərifləsinlər Belə mənə Allah üçün Dərs keçmək lazım Allah üçün Qoydum əslindən Mən dəhşətəm Mənə dərsimdə adam çox oturur Və s. və s. Amcaq və vəzifəsədir və və və və və, bilisin Və ya, məsələn, şeytanın e, Necə Burada Şeyh Rahimullah Əbəmən Süleymanın rivayətini gətirir ki, Əbu Cəfər-ül-Mənsur Xəlifə idi Deyir, xütbə verəndi, cümə günü ağlayardı Və mən də deyir, Xütbəsini qolaqsırdım, Bir gün qəzəbləndim İstədim ki, qalxım, deyim ki, Belə də eləmədə çox Daimə xütbə ilə ağlayır Olmaq ümumiyyətlə sələh və yəmirdə ağlamaq çox Cəmatın qanında ağlamaq Və istədim qalxım e, e, Ona başa deyim ki, sən belə eləmə cəmatın arasında Lakin sonra qoxdum Gördüm, gelib qoxdum ki, cəmatın göz, gözündə yaxşı görsənəcəm Sonra əmir məni öldürəcək Və qoxdum ki, vəs şeytanın vəsəsindən gedə bilərəm bu dünyadan Yəni, təəccüb gələr mənə Cəmaat deyəndi ki, yoxsan filan ki, maşallah Əmir sahibinə rədd elədi, cavab qayıtardı, xtıbə gedən vaxtı Qoxdum Allah Subhanallah'dan Ki, birdən cəmatin gözündə mənə böyüdərlər gözləndə Mənə də nəsə təəccüb gələr Və o cür ölərəm sələf görünəcə ehtiyatlı idilər Amma ikinci yolu ona görə deyir, oturdum heç nə demədim Amma ikinci yolu Dəvət edən alimə Qəzəv vasitəsilə Təbii ki, dəvət edən gerək qəzəvlənməyə Dəvət edən ümumiyyətlə qəzəvləndirməyə çətin olmalıdır Dəvət edən adam gerək geniş Sinəl olmalıdır Çünki dəvət edəndə hər şey görürsən Hər üzrə Dəli də görürsən Ağılı da İxlassız, ixlastı Kimsə dünya, kimsə şöhrət Kimsə bələ Kimsə açan qazan mağs və s. Cürbəz adamlar, gəlir səbirləməsən Və şeyx deyir ki, rahimullah İkinci yolu dəvət edən alimə Şeytan yolu qəzəbdir Və qəzəblən kimi şeytan girir qəlbinə Və ya məsələn mümkəri görəndə qəzəblənmək Həddindən artıq qəzəblənmək O da düzgündür Münkəri görəndə qaydası var Bəli, istəmirik münkər olsun Vala ki, qaydası var Elə də Qaydası var Onun inkarləmək Və bu da şeytanın Vəs-vəsələndəndir İnsana girir Ona görə Umar, Bülünə, Abdüləziz Görür bir kişi də bir dənə əməl, münkar əməldir, xoşuna gəlmir, qəzəblənir Və lakin cəzasını vermir Deyir, qoxdum ki, öz qəzəmə görə çıxar bu cəza Ehtiyat Bazı sələf, sələfin həyatı Və lakin, mən deyirəm ki, oxuyun sələflərin həyatı İbrətdir Sira oxuyun, Peygamber saası həyatı İbrətdir Vasor Şeyx Rəhimlullah buyurur, amma cahilə isə heç va ehtiyac yoxdur danışmağa. Şeyx deyir ki, Rəhimlullah, amma iza kana la amru bil ma'ruf cahilan. Kim bu dəvətə qoşulub cahildir? Şeytan deyir ona oynaya. ehtiyaz yoxdur danışmağa. Inna fi amrihi aksar min islahih. deyir ki, cahil dəvətində İslah etməkdən çoxu fəsada parar İfsad ilə gəlir, ancaq körüyər Və sonra danışır şeyx Lakin inşallah bu qalsın gələn dərsimizə Allah daha düzün bilir Sonra şeyx İbn-i Cəzir, Allah, O vaxt ki Dəvət edən adamı şeytan necə vəzifəsələ eləyir? Ondan danışır Və ki, sən dərsdə deyir, elmi olana necə vəzifəsələ eləyir Və əgər dəvətdə Şeytan, elm olanı vəsvəsə Eləyirsə, çarşıdır bilirsə Və cahilə necə? O hər şeyh Cahildan dağışanda hələ belə başlayır Cahil insə Cahilnən isə şeytan necə istəyir? Oynayır Cahil yəni bilmir Dəvət eləmək necə lazımdır Eşidib bilən şey hələ, hələ, hələ bunu belə demək lazımdır Hər adama necə gəldi? Harada istəyir, necə istəyir? Hələ deyil, hələ deyil Mən dəvət elimdir Dəvət eləyən adam Əgər münkar görürsə İnkar etməmişdən qabab bilməlidir özü Bu münkardir Çünki şeyxdir, İkramı Allah Deyir ki, təbii ki, cahilinlər oynayır şeytan Və cahilin dəvətindən xeylin, Cahilin dəvətindən xeyrindən çox zərəri çox olur, daima Cahiləmişə Zələr çox verər Çünki bilmir onu yara Şəriyyət deyir ki Rahimə Allah Nə üçün? Deyir ki, ola bilər bir şey inkar iləsin Hansı ki O işi görməyə caizdir Ola bilər bir şəri məsələdir Ona elə gəlir ki, bu mümkərdir Zəkə ola bilər şəriyyətdə Caizdir bu məsələ Bilmir Və ya məsələn, şeyh deyir Rahimə Və ya bir şey inkar edir, hansısa məzsəbə görə bu ola bilər. Yəni insan bir şey eləyir, hansı məzsəblə gedir və görüb ki, dəlil var, ona görə şübhəyə gəlib ona. Elə sən eləyib ki, dəlil var. Ona görə və ya məsələn, əslən şeyx deyir ki, rahimehullah ola bilər eee vura bilər. Münkar edəni və bilər o, Bu təbii ki, ancaq fəsaddır Yəni, inkar nöş olunur Hətta adam eləməsin Və haqqı qabullərsin Əgər sən təsəvvirlə Gəlsin dəvətində söysün Bursun Olu bilər, sən münkaribdən çəkəcəksən adamı Müvəqqəti o yerdə O lakin O sənə dəvətləsə qabulləməcək Dəvət neyə üçün edirsən? Cəmatı qovmaq üçün? Yox, dəvət edirsən cəmatı düzdür, öz ətrafa yıqmamaq üçün. Allah subhahatı dinlə gəlmək üçün. Çünki biz dedik ki, dəvət edəndə özü fikirləşməməlisən. Yəni, dəvət edməlisən, öz təxalqə adam yıqasam. Dəvət edəməlisin, İslam'a gəlsin. Çünki kim? İslamdan istifadə edir, İslamdan qaxmaq istəyir, Allah s.a. zəlil edir, daima. Ona görə Şeyh Rahimullah e, fükürərsən, e, yəni deyir ki, ola bilər, cahilliyindən belə eləsin, qəzə bilənsin, vursun və ya söğüsün. O, bu da təbii hamısı cahilliyin əlamətlərindədir. E, və sonra Şeyh Rahimullah buyurur ki, e, və əgər ə, bir şey eşitsə və ya bir şey səs gəlsə məsələn, birdən deyir, keçir bir eləmək, mümkər görür, səs gəlir, musika səsi lakin bilmir, hansı evdəndir dəqiq lazım döyür təft yəni cəsusluq eləmək tapmağa bu səs haradan gəlir ümumiyyətlə dəvət eləyəndə lazım döyür cəsusluq eləmək axtarılmaq bəzi anlaq, adamın xətalarını axtarlıq əqrəb kimi deyəm, gözləyirlər ki nə, ayağın bök, ayağın kimi o ça vurmaqdır ağrəb kimi. Bizdə ağrəblər var, elhamdullah. Ağrəblər olmalıdır ki, şeytan var ona görə. Aydın da şeytan da ən sallar daim yoxdur. Munafiqər, bunlar oxşayanlar. Və bizim məsciddə də var ətraflarında, lakin e, münafıqlar deyən olmayaca inşallah. Bunlara oxşayanlar. Aydın da ya? Və bax görsən cahil necə? E, zərər verir ancaq. Ona görə adam dəvət edəndə görə öyrənə. öyrənə. sonra dəvət eləyir. Peygəmbər salsan Məndən heç olmasa bir ayə də çatdırın. O demədə ki, Yox, Öyrən. Nə vaxt? Öyrənəndən sonra. Lakin öyrənməyib, sən dəvət etsən, sən ancaq zərər verəcəksən. Aydındır? Və pis fikir yadıcəcəsən İslamdan. Və nəsəsindən səbəb olacaq İslamı qabulu olmamaq Ona görə insan daima dəvətləyəndə Bir şeyləndə məsuliyyət daşımalıdır, məsuliyyət Məsuliyyət daşısın hə, onda inşallah faydası olacaq Ehtiyatda olacaq sənəni Amma o adam ki, səfixdir, məsuliyyət bilmir nədir və s. O halə nedir gəldir, danışır, ne istəyirir O ancaq zərər verəcək dəvətə Qularımız təcrübə olunub Allah s.h. inşallah Bizə heç də faydan və bizi, əməllərimizi xalisi ona etsin, inşallah Allah və sonra Şeyx İbn-i Cozir Ahmetullah deməli dəvət edən adamın dəvət edən adamı vəsvəsə nəcə eləyir iblis və Şeyx danışdı cahiliyə necə vəsvəsə eləyir və əslən sakin sakin əslən Cahilə ehtiyac yoxdur İblisin vəsvəsələndən danışmağa Necə vəsvəsələ edir Çünki iblisin ozudur Necə gəldi vəsvəsə edir O neyir əslən cahilinə iblis Və cahilə İblisdən xilas necə olmalar Ancaq elmlə İxilas ilə Təqvə ilə Sadıq olmaqla Və s. O, burada şeyh buyurur ki Və görürsən, bəzi inkar edənlərə inkar etdiyindən danışır Oturur, məsələn, bir də məclisdə Deyir, mən belə elədim, mən belə elədim, mən belə elədim, inkar etdi Necə inkar edib? Təbii ki, bu, caxilin əlamətidir Və biləsin, vəsəsələndəndir Məsələn, dəvətləyəndə xüsusən e, Dəvətləyəndə ola bilər, görə bilərsən Cahildir, bilmir insan Acı da onu Xətalı elə bilər Ona eyvindən aşmaq Məsələn, görürsən, cahil Bəli şeylə fikirəmir Eblisin vəzifəsələndəndir Və ya, məsələn, görürsən ki Dəvətləyəndə Söyür Münkarləyəni bax olun ona bələ qəzəbli. Öyük öldürəcə onu. Təhqirləmir. Bunların səbəbi bilsin vəsfəsənəndir. Cüm Salman əslən söyməyə qadaha olmur. Xüsusən zəlatəhinin ibadat etdiklərinə başqa dinlərin ibadat etdiyi nə şeylərə. Allah subhan təala buyurur: "Söyməyin onları cahilləndən siz söyərlər". Allah söyələr. Sağ olsun səyyədbəyə. Belə söyən özünü söyür. Həm baş halısıdır ki, insan öz atanasını söyür. Lə necə öz atanasını söysən, dedik ki, sən söyürsən, o da qaytarır. Yəni səbəb olsan. Amma da səbəb lazım deyil. O söymə ilə, qışqırmaqla heç nə təsirimsiz. Xüsusən münkəri. Və sonra Şeyx Rəhimlullah deyir ki, bəzilər görürsən ki, Münkər münkar görəndə elə bir ki bir şey görür, onu açır deyir cəmata. Və məsələn ıı, bəziləri hücumlayır münkar görəndə, hətta vurur. Birincisi ostira, hətta vurur. Deyib onun şeytanın vəsvəsələdir. Bəradam olan iblisin vəsvəsəsindədir. Amda vurmaqla insana dəvət yayla. Ona dəvətdir vurmaqla. Kim qəbul edəcə onu? Şəh, bu bələnsi, bu nə dindi? Babalar yorsun, qabları toz sındırır, evə girəndə, mənkar görəndə nəsə dağıdıb tökür hər yanı və sayır, bu hansı vəssessədir bilsin. Amma alim isə əgər inkar etsə alim sənə biləyinə ki salamat olacaqsan onun dilinə onun hərəkətinə çünki alim təbi ki yəni münkəri inkar edən əgər bilirsə ondan salamat olacaqsan inşallah yəni onu bu əhəbbələş eləyə bilməz o deyir onun yürü sələfələr həmişə münkər edən adama rəhmlə baxırdılar rəhmlə düşünə və inkarı ədəmlə eləyərdilər deyir, ona görə Salə ibn Uşeyn deyir ki, gördüm ki, bir kişi qadınla danışır və yaxınlaşdım, dedim ki, Allah subhanət aleyh görürsün və inşallah Allah, alə, Allah ölsün bizim evimizi bu yəni bəsdir inkara bak, quş qurmadı üstərinə və demə də siz kafirsiniz və söz nəsa mü, mü, mü, mü, mü, mü, mü, münker inkardir. Hə, nə şey elədir? Yaddana saldı. Qutardı. Hə, Bax görür ki, şərh deyir ki, ki, keçir bir qömünün yanına, görürlər ki, oynayırlar. Dadəmir nə oynayırlar? Oynayırdılar. Deyir ki, ey cəmaət, siz böy bir dən səfərə çıxmırsınız. Amma gecələr yatırsınız, gündüzlər də oynayırsınız. Bu səfərdir, gedirik hamımız axirətə. Bu necədir? Nəcə isə orada Yatdım, bir də futbolca da oynadım Və ya nəcə isə oynandım Ona görə Allahdan qorxun Allah üçün da vaxt ayırın Ahirət üçün İnkar, misal çəkir şeyx Rahim Allah Və hətta Rasul s.a.sələm Sahabələr nə qədədir Onlar mühinkəri İnkarləyəndə necə edərdilər sonra şeyh bulur ki, qaulən nəsi bir lütf, yəni ən e, münkar görəndə də, əgər kimdəsə əmir sahiblənə daha mülayim olmaqsam bir əmir sahibçi görsə mülkar deyir ona daha mülayim olmaqsam lütflən latif olmaqsı olandan mülayim olar qarşı qışqırmamaq və s. xüsusən əmir sahibinə qarşı şeyh deyir, rahimallah, eminiz özü deyir haa Ha. Versimdən də qorxadı. Ləənəkumullah. Ona görə deyir ki, Rəhmanullah və Əmir Səhibi necə nasihat edirlər? Şeyx deyir ki, yaddan salın. Allah Sübhana və bu məqama. Və bilin harda hansı məqamdasınız siz. Və bilin onun qədri. Və bilin sal. Nasihat edir və bilgilən ki e, bu neyməti şükürlə Allah şükür etməklə davam edəcək asilinlə isə davam etməcək qıtalacaq nasihə elə də öl elə də elə də İbn-i və sonra Şeyh Rahimullah e, və bəzilər görsən, inki, münkar görəndə inkar etmirlər hansı ki imkan da var o da vəsvəsədir laqeyd yanaşmaq da olmaz münkar görəndə inkarləməyənsən, laqqın qaydalarla elə də o qaydanı da insanı öz başından çıxatmır insan qaydalar götürür o qaydalar ki, alimlər qoyub o qaydalarla alimlər kitab yazıb, laqqın buna görə görə insan münkar görəndə necə inkarləməyədir, onca qaydalar var. Baxman lazımdır, məsləhə var, yoxsa məvsədə var. Onca müsəlməndən xeyri var bunda, yoxsa zərəri və s. Amma o, hansı ki, qaydasızlar olar, o cür dəvə ancaq zərər verəcək. Və əmi zərər verib. Və şəx deyir ki, o cür eləyən şeydir ki, şeytan vəsvəsənəndəndir. Vəsvəsənəndə alınca gedəndir. Adam ki, Münkar gödür, imkanı var, imkar etmir və görür ki, münkarı inkar etmək o məqamda xeyri var. Aydın deyir. Və sonra şeyh rəhmimullah böyür ki, fizik, retəlbisi iblis alə zuhəd və ləubbəd. Necə zahidlərə vəs-vəsələ eləyir iblis? Yəni zahid hansı ki, ibadət əhli, yəni təqva əhli, onları necə vəs-vəsələ eləyir? Və i̇nşallah qalsın gələn dərsimiz Allah bilir.